Minunatele întâmplări ale Sfântului Alexandru. Pe vremea Sfântului Mitrofan, primul patriarh al Constantinopolii, dar când scaunul patriarhicesc nu se numea încă cu numele acesta, între clericii care înconjurau pe preacestitul slăvitor al lui Dumnezeu, se afla și un protopop cu numele de Botez Alexandru. Prin faptele sale cu cernice și prin adânca lui zmerenie, răsărea ca trandafirul între celelalte flori. Așa că în scurtă vreme a căpătat rangul de arhiepiscop. Dar nu numai Sfântul Mitrofan, ci și toți fiii săi duhovnicești îl aveau în dragoste mare, căci îngrijea de turma cuvântătoare ca un păstor bun, aducând-o la pășunea cea nestricăcioasă și adăpând-o numai la curată izvoare ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Tocmai în această vreme... După ce biserica lui Hristos biruise întunericul, îmbrăcându-se în strălucit strai de lumină, iar preacinstita cruce ajunsese semnul tuturor izbăvirilor, deodată ieșea ca porcul din pădure un ieres care a umplut de durere sufletele celor drept credincioși anume trăia pe atunci în cetatea Egiptului un preot iscusit cu numele Arie. Punând însă diavolul stăpânire peste sufletul lui, a început să propovăduiască că Hristos Dumnezeul nostru nu este de o ființă cu Tatăl, ci numai una asemănare lui, hulind astfel trăimea, una și nedespărțită și coborând într-o acest chip pe Fiul lui Dumnezeu de la treapta unde se cade să fie înălțat. Această ereticească învățătură câștiga multe suflete slabe și ca un vânt rău arunca în cugetele binecredincioșilor o turburare ce nu se știa cum are să-i sprăvească. Dar slăvitul Constantin, împăratul, în dragostea nemărginită pentru biserica lui Dumnezeu, a strâns în sobor a toată lumea care avea să limpezească mințile cele rătăcite. În anul 325, de la nașterea trupească a Mântuitorului, s-au adunat în cetatea Niceii ei. 318 fețe mari bisericești, episcopi și preoți, mulți dintre ei purtând încă pe cinstitele lor trupuri urmele caznelor muncilor lui Deoclițian, care asemenea florilor din câmpie mărturiseau și ele slava lui Dumnezeu. Sfântul Mitrofan, Patriarhul, neputând să se ostenească până acolo, din pricina slăbiciunii celei trupești, a trimis pe Alexandrul acesta de care pomenim. Stând în sobor, în locul stăpânului său, el s-a nevoit mult pentru izbândirea adevărului. Și soborul, după o muncă însuflată de Duhul Sfânt, a alcătuit simbolul credinții celei adevărate, în care se arată că Dumnezeu Fiul este de o ființă cu Tatăl. A hotărât 20 de canoane pentru rânduirea preoției și a statornicit ziua sărbătoririi Sfintelor Paști, care se ține în tocmai de atunci și până astăzi. Iar în necredinciosul arie a fost afurisit și surghiunit din țară. După risipirea soborului, Alexandrul s-a întors la Constantinopol, unde păstoriții săi îl așteptau cu neastâmpără iar Sfântul Mitrofan era acum bătrân și slăbit, ci într-o noapte Îngerul Domnului s-a arătat prea fericitului patriarh și i-a adus la cunoștință că sfârșitul său pământeschi se apropie, poruncindu-i ca să lase în locul lui pe acest Sfânt Alexandru. După zece zile i-a spus Îngerul, Îți vei lua cu de la Dumnezeu, iar scaunul bisericesc să-l ieie după tine Alexandru, slujitorul tău. Deci, venind Sfântul Constantin, împăratul, împreună cu puternicii pământului și cu fețele mari bisericești, ca să-și ieie iertăciune cea din urmă de la Sfântul Nitropan, ce zăcea pe patul morții, l-a întrebat pe cine îl va binecuvânta ca să-i fie următor după mutarea sa. Iar Sfântul Patriarh i-a răspuns, Domnul mi-a descoperit că după mine va lua scaunul Patriarhiei Alexandru cel Vrednic de adevărata alegere și de Duhul Sfânt. Și așa a și fost. De îndată ce Sfântul Alexandru a urcat cu umilință treptele slăvitului tron, turma cuvântătoare a cunoscut că toiagul păstoresc se găsește în puternice mâini. Acum alupii arieni și cei elinești nu se va mai putea apropia de oițele lui Hristos, căci nu numai ereticii, ci și filosofii păgâni căutau să zmintească mințile drept credincioșilor. Și filosofia aceștia erau nemângâiați în sufletul lor, că cuvântul Evangheliei stăpânea acum lumea, mai ales prin osârdia Sfântului Constantin împăratului, fiul Sfintei Elenei, care era unul din cei care a adus libertatea. Unul dintre ei, apropiindu-se de împărat, l-a certat zicându-i, Înălțate, împărate, așa să trăiești, de ce ai lepădat tu credința veche, și obiceiurile elinește, și ai primit în locul lor legea robilor și a celor neputincioși. Au doar crezi că Iisus, care se zice și Hristos, este mai puternic decât Jupiter și frații Lui? Crezi tu că învățătura cea nouă îți va mai fi de folos mai mult decât în tocmirile noastre vechi? în care strămoșii tăi s-au preamărit. O, împărate, puternic ești, dar această lege nu e spre întărirea împărăției tale, ci spre surparea ei. Iar pentru ca să te încredințezi de toată deșertăciunea străduințelor voastre, iată pe tronul Patriarhiei se găsește acum Alexandru. Să stea la întrecere cu noi! Împăratul, a primit, iar filosofii s-au gătit să facă Patriarhului întrebare. Sfântul Alexandru, arhereul lui Dumnezeu, deși era neînvățat în filosofia elinească, dar fiind plin de harul Duhului Sfânt, nu s-a lepădat nici el ca să steie la încercare cu păgânii și la întrecere, ci ca Sfântul Ilie, prorocul, a vrut să arate puterea Domnului Său. Deci la vremea hotărâtă au venit înaintea lui mulți filosofi învățați, isteți și guralivi, voin care mai de care, să spitească pe episcopul creștinesc, dar Sfântul Alexandru le-a grăit spunându-le Stați și nu vă îmbulziți, ci alegeți voi filosofii pe cel mai înțelept și mai lez necuvântător dintre toți și puneți-l înaintea mea, iară ceilalți așezați-vă și ascultați fără la armă. Pentru că altfel nu voi putea eu, un singur om, să vă dovedesc pe toți, când veți striga și vă veți gâlcevi. Deci filosofii au ales pe unul filodor, pe care l-au socotit mai cu cap și l-au pus înaintea arhereului, iar ei s-au gătit de ascultare cu multă luare aminte. Și cum stăteau ei pe jerțuri și pe bănci, filosoful acela a deschis gura pentru întrebare. Dar preasfințitul Alexandru i-a strigat, În numele Domnului meu Iisus Hristos îți poruncesc ca să taci, și pe îndată, stând filodor acela cu gura căscată, i s-a legat limba și a rămas mut. Văzând o ca aceasta, adunarea filosofilor s-a risipit într-o clipă. Unii dintre ei au fugit cu rușine, ascunzându-se prin locuri dosnice. Alții, rămânând pe loc, au crezut în Hristos chiar din ceasul acela. Iar filosoful ce l-a muțit, simțindu-și neputința, arătându-i-se într-o acest chip că numai învățătura creștinească este cea adevărată, a căzut la picioarele arhereului și cu lacrimi fierbinți l-a rugat prin semne ca să-i dezlege limba. Și Sfântul Alexandru, numai cu semnul Sfintei Cruci, l-a dezlegat din amuțirei. Ceea ce văzând Filodor, cu mare glas, a început a slăvi pe Hristos, botezându-se cu o sumă din prietenii lui. Iar Constantin s-a veselit cu toți credincioșii, dând slavă lui Dumnezeu, încât acela ce dăruise atâta putere robului său plăcut să preamărească prin multe guri. Nu mult după aceasta, Sfântul Alexandru a zdrobit numai cu puterea rugăciunii pe Arie ce l-a furisit. Iar în minunea s-a întâmplat așa. Trecând patru ani de la soborul cel mare din Nicea, Arie a venit la Constantinopol, părăsindu-și locul de surgium, Anume Efsevie, episcopul Nicomidiei, sprijinindu-l cu cuvântul și cu fapta ca pe unul care s-ar fi pocăit, a mijlocit la oarecare fețe mari să l înduplice pe Sfântul Constantin și să-l ierte pe Arie. Și împăratul, crezândul cu adevărat umilit, l-a chemat la scaunul împărăției, găzduindu-l chiar în palatele sale. Când reticul s-a înfățișat împăratului, i s-a închinat cu adâncă metanie, iar Constantin l-a întrebat. Răspunde-mi, Arie, crezi tu așa cum au întărit sfinții părinți în soborul de la Neceea? Arie a răspuns, bătându-se cu mâna peste piept. Așa cred, împărate. Acesta era însă un vicleșug căci el având în sân hârtia ieriticeștii sale credințe și lovind cu dreapta pieptul pe când răspundea lui Constantin, își zicea în gând, așa cred cum e scris pe foaia asta în din sân. Iar împăratul, necunoscând acest vicleșug, a crezut că nelegiuitul întărește cu cuvântul său încheierile și hotărârile de la Niceea. Și crezând fățărniciei ereticului, l-a trimis pe preasfințitul Alexandru ca să ia împărtășania ca un drept credincios pentru această osebită slujbă. Împăratul a îndui ziua de duminică când Arie avea să se împărtășească. Dar Sfântul Alexandru, știindu-l pe arie, începător de eresuri, nu voia cu niciun chip să-l primească în biserică. Fiind sâmbătă spre duminică, noaptea Arhereului Hristos s-a aruncat în genunchi înaintea Sfântului Preastol și cu lacrimi fierbinți a rugat pe Dumnezeu ca mai vârtos să ia sufletul din trup decât să-l vază pe arie, împărtășindu-se cu sfintele sale taine, cu ori milostivindu-se către biserica sa, să-l piarze pe acest eretic de pe fața pământului. Iar după ce s-a făcut ziua și s-a apropiat ceasul slujbei, Sfântul Alexandru, a văzut pe arie venind din palatul împărătesc, cu mare pompă și cu strălucit alaie. În frunte mergeau ăstași înarmați care deschidea drumul, apoi venea el, necredinciosul, înconjurat de dregători împărătești ce ținea de eresul lui, iar la urmă alți oșteni și mulțime de norod care se mărea necontenit pe măsură ce înaintau către biserică. Când au ajuns aproape de locul, se numește Târgului Constantin, unde era un stâlp de marmură cu stema împărăției, arie a îngălbenit la față, găsindu-l o frică năpraznică. Ea venit din asta o nevoie trupească ca să iasă afară. Deci, oprind alaiul și uitându-se în prejur, căuta cu ochii un loc ascuns. Din întâmplare, prin apropiere, se găsea un adăpost de soiul acelora ce făcuse și Vespasian, împăratul pe ulițile Romei. Intrând arii în lăuntru, a simțit o durere cumplită în măruntaile lui și, zvârcolindu-se groaznic, a crăpat în două, ca și Iuda, iar mațele i-au ieșit pe dinapoi. Astfel a pierit el în ticăloșie și mari dureri, lepădându-și spurcatul suflet cu amar. Văzând cei care așteptau afară, Că are întârzie să mai vină, a intrat cu spial înăuntru și l-au găsit mort zăcând în sânge. Atunci, în s-a împrăștiat zvonul prin cetate de moartea cumplită a hulitorului lui Dumnezeu. Deci ucenicii lui s-au rușinat fugind prin pivniți și prin cămări, iar cei credincioși bucurându-se că Hristos, adevăratul Dumnezeu, este izbăvitorul asupra vrăjmașului, ei s închinat lui. Sfântul Alexandru a mulțumit celui atotputernic, făcând slujbă mare și prăznuire bisericii, iar împăratul Constantin, Întărindu-se mai mult în dreapta credință, a ținut dogmele soborului de la Nicea până la sfârșitul vieții sale. Deci, Sfântul Alexandru, păstorind în tihnă Biserica lui Hristos, a ajuns la adânci bătrânețe, iar când a fost aproape de sfârșit, uile cele cuvântătoare au înconjurat patru păstorului lor, întrebându-l cu durere, Părinte, cuine lași pe noi, fii tăi? Iar el, arătând spre doi bărbați cinstiți, spre preotul Pavel și spre diaconul Macedonie, a zis, Devoiți învățător bun și păstor strălucit, prin fapte luminate, alegeți-l pe Pavel, iar devoiți să-l aveți numai frumos la chip și cu podoabă din afară cinstiți, atunci luați-l pe Machedonie. Acestea zicându-le, prea Sfințitul Alexandru și-a dat Duhul în pace, având de la nașterea lui 98 de ani, iar după dânsul a urmat la Patriarhie Sfântul Pavel, întâiul Patriarh al Constantinopolii, cu acest nume. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, ferește-ne pe noi de lupii ce vin asupra noastră și de toate ereziile, și ne mântuiește cu puterea Ta acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.